Aurrera goaz garbitzeari, zaintza orokorriei eta lehen sorospenei buruzko oinarrizko gomendioak izenburu horrekin. hitzaldi bat eh, antolatu du ziba Aurre eskolako guraso elkarteak bi harko, bihar azarabakar, kultur junean eta hitzaldia eh, emanen duena Aser Sesma, psikologo eta pedagogoa, hementze daukagu telefonoz bestalde kaixo egunon Aser Egunon, egunon. Eh, bueno, ongi esan dutez eh, garbitzea, higienea, eh, Lehen lenso rozpena, primeros auxilios delako la COIEC. Horri egingo right. duzu bihar, biharko tailer, horretan, biharko hitzaldi horretan, kontaigu zu bat gehiago zer zer aipatuko duzu? Zertazu zitza egingo duzu? A okay. ber. Euskera bizkatu da izkaxa da, eta saiateko da eh? euskera izkatzeko da izkatzeko da. Euskertzea izkut ezfortua. Bai. Eta ordu, besta aldetik, ba, nioz naiz eritzaia ez medikoa eta baina nioz gertatu zuzaidan. Gurasua izakian nibi izemaela badauzka. Eh? Uh -huh. Eta badaude gauza ezferin berdiana umiakin, bueno, garritazuna eta zaintzari buruz, uh -huh. Eta ta bueno normalian ba bueno, medikoak esaten dizute gauz batzuk beste tan galde bat ettik ez batzuk esaten zute, mm -hmm. dute ezaldetik beste gauzazak bueno, ez, mm -hmm. eta bueno batzutan dudak gertatzen dira e egin gurein miakin. gure inmiakin eta or nik egin nuen e, guruuzgorriko ikastaro bat eta irritsisi zadan oso garrantzitsua zela. No soy jhatikia. Menizabeen, uh -huh. no la va posible que sabe eskola es cola neficastia, eh? Uh -huh. no la posible, o sea, arit biskataritzek el ditze el tunitsal, zategausak import datan garbitasuna eta enda izeko ondo egiten dugu. Uh -huh. Baina, geu badaude, ba, isu, is tripuagertatzen baldin baldea. Geu, o so, sea, so, se so, leis so, ruspen egite Mm -hmm. Ez dakik gula, eta nik, nik pensatuen honen oso garantzitzua zela, garantzea jatikia Gero nik itzalditan eta ikastero bat, batzutan beti e, gai hau sartzen dut, zatik Importantiaga, ez, mm -hmm. baiz pa ere, baiz pa ere Erredura batz, e, zauri bat gertatzen maldimada, e, kontrako ezparriko... Bai... <laughs> e, Errauz bat maldimadakagu, zer egin berdugu, mm -hmm. ez, zati, bueno garbita esango gauzak garrantzitsuak dira nion Bai, gauzak, bai, bai momentu, momentu batean gainera gurasoa kasko nervioztu daitezke oso urduan jartze dira, ez? Oida, e, oida Ba, ibidez bai kontrakoestak ritik zerbait sartzen didean Oida, oida eta bueno, normailean da zer gertatzen nion bitu esan gauzak ni egun batean lagun batean etxean etatuz daidan uh -huh. e, bazen bi urteko ume bat Katarroakin, eh, sudurra itxi-itxita, eta hasi zen be abakarre momentu baten egin zen da bakarrik eta gozaltzeko zeral batzuk hartu zuen, eta abak betizun egin beste ezin zula, arna sartu. Ezin zela ama etorri zen, aizu ez sartzen, bildurra, eta ez dut zera egiten Basta ere, maniobra zoa raxa dela, maniobra de jainditz, esaten uh -huh. dena. Eh? Osea, kontraste leko holako gauza kentzeko, eta uh -huh. bueno, ninen, binden, bakarri gertatuzaito gert egitia, ez. Eh? Uh -huh. Baina egin jo maniobra hori, uh -huh. aterazen, osea, zera guzilla, bomba! Aterazian, ta ordena zizzen marruetar nasa, ta, ola, badia gauz batzuk, Un momento concreto quizás no lo de la jatikia, ¿eh? Be, dena ez dakit te teknikak suposatzen dut oso importanteak izanen direla, zuk esate duzun bezala, momentu jakin batean erreakzionatu er alizateko, ez? Momentuan bertan zerbait egina izateko baina, batzutan, lehena ipatzen izun bezala, badirudi, nervioek paralizatzen gaitu zela, ez? Ba, ez dut zikula zeregin? <hprocessing> bai, Alde batetik eta bezkaldetik igual, ez dakik guz zeregin behar den, ez? Baz Beste gauza, bazpare, erredurakin. Uh -huh. eh, normalian, eso dura bat baldin bada, zer egin behar dugu. Etorren, pentsuten zu, or golf osso ez berdigiet, uh -huh. eta niko zure aten, enzuen eh, lasiaman ber dela. E eh, neba da. Ne? Bai, bebe, <risas> ni un sir sirro nerro ez atentzun. Legia, dio gente ez ez atentzun pasta de dientes, ez ezko, pasta y... errerdurekin bas, eh, adibidez bakarrik ura hotza, hemen berda. Hora, uh -huh. ur hotzakin jarri, nion, amar, minutu, uh -huh. erradura ondile galdin ma da, beren ba, bai lehen, anbertsun medik ongela ez. Baina, oza, badira gauza asko, gauza oso desgin ingezaten diala, eta ez diala egin berrak. Mm, Baie, eh? eta... Azkota, hori, e, norbaitek esan dit, beste norbaitek esan zidea da. da, hori da, eta hori uh -huh. Eta, bueno, nik uste, oso garantzi dela pixka jakikia ber, hemen medikoak zesaten dut egin berdeala uh -huh. uh -huh. eta biskatu goro zutzen eta nire usto neko dela eta haser eh, zu denbora luzea, beramazu alako hitzaldiak eta alakoak ematen ezakit a ber, nik bukatu pedagogia, bueno, ja oitabast orteo bukatu nun pedagogia niongio, hazin itzan psikologia egiten, orain dela zazioz de bukatu nun psikologia Horein dela da izazki urte gurasoa izan itxala, <risa> eta ordu behitu da. behar, gertatuz behar, batzten enakit, eh, zer egin nes emealabakit. <risa> <risa> Osea, du behar, o sea, asko ez, baina batzten esaten honi eh, ikaslea izan denaren zortu askotan, eta eta bat zuten ez da motisu ez daki gis egin segimerdutonen seme la bakin bai empezatzenen nola gure normalak <gülüyor> <gülüyor> nahi ez na. no? mm -hmm. ez nistu lagit nola dute dutarek sai deno ez adibatu tal ez garaxia ez segimerdugun gure seme la bakin perdone hasi psikologia bukatzen hasi nitzan pixkat espe espezializatzen ma aurren aurren zaintzak zain berne mm -hmm. la egin berdean Mm -hmm. eta geho hori buruz bai badia idiozadez berginak niko zo so argi ikusinun ebria zela edukazioan respetuosa mm -hmm. eh, da, re, re, eh, urbil, urbil tasungo eh, eziketa mm -hmm. eta hor badau den nero ner ustez oso autore oso na, Carlos González eta nirekin eh, ikasi dut, mm -hmm. eta hori buruz egiten du aldi batzuk, zan, nahi zaldiko parte garantzutxo benenikoztu dut, ez ziketa lasaitzeko, umiek errespetatzeko zer gauzak egin berduan uh -huh. e, nire, nire uste gure esimelabak merezidute, gutxinin gutxinin, eldu espetut bezala uh -huh. e, eta balaude idei batzuk, eta bai kostum garazu bosh nede ne zeta errespetatzen dutela umiei eh? <tos> <tos> bai, batzutan bat, batzutan tontoak baliera bezala tratatzen ditugu ez eta eta bueno ba itzaldi bat da bete alternativas al castigo eh osea, zaten, osea, ez da posible a Entonces Julia y, y Satea en <risa> no, la lo la, la, la castigo. Vaye, eh, bueno, eh, eh sigora. O sea. Sigora, es da posible Gora dela <coughs> azaren soluzioa. Bai, eh? ez, ez da, hola ezen dugu ibili. Uh -huh. Ez unioekin, ez gure. Uh -huh. eh, ez unioekin, ez unioekin. Oida, oida, ez ez unioekin. Osa, beti soluzioa ez da, zigorra. Soluzioa uh -huh. da, izakia, errespetatzea, jakia besteak, zer, zer beharrak daukan, eta gutxi gora gara dutatu hori. Uh -huh. Eta, bueno, benen artian, bide bat, bide bat egitea, ninten artian, guk ez dugu... Hau, gure semea ladei burutik hartu bere eta azun nire direteik etorri bertzea bakotxa bere biri egin behar dut eta beti arrespetatu Eta ia bukatzeko aser, baten bat aipatu duzuia erredura, edo gauza den bat kontrako ez da baina, zeintzuk izan oidea gurasoek gehien egiten dizkizuten galderak edo gehien beren kezkarik handienak No mailean, zaten dia emozionaleko Eh, eh, a ver, eh, ahora soak, ¿eh? Uh -huh. Normal en, a ver, no sé, me alababa, asarretzende hasta aquí ser, o gordo, hasta aquí, aquí no la emón, y está, bueno, normal en esa tendía, o sea, vai, es que eh, hemos, es que es algo emocional, Bye. es que es gauzak, es va, una chiquita en la rabieta, hasta aquí ser, hasta aquí no la bien, hasta en osa osobeiz fijartzen da hori buruz normalean bai tema uh -huh. es bai emozionaleko o sea, uh -huh. eh. Eiek ezakit, erre durek eta lakoek, bai, badirudi soluzio erraza haukatela, edo, bueno, teknika bat aplikatuzia kompon daitekena, baina beste emozionaloiek, arazo emozionaloiek, ezakit, irten bidea edo soluzioa komplikatu dagoa ezatu duten. Bai, komplikatu dagoela, zior, zior, gaina ez da, gara, zorberdia ekes. Nen, bueno, bezaletik, ez da, hain zaila, ditu, nire ez dut, bidea, lehendabiziko pausua eman berdena beti da entzutea mm -hmm. Errespetatuz betatuz entzutea Bai umei bai helduei ozea, altra da baldima da lehendabiziko pausua nik uste beti dela entzutea mm -hmm. Entzutea Eta geho, eta geho, itxaino dugu mm -hmm. Lehendabizi nik usteut unio ekin lehendabizikoa egin berdugula beti entzutea mm -hmm. Entzutea Gu bezala da emozioa daukat, eh? gurubetela importantia da. Behimenozilla PTA, ta eginola dauden eta gero, e, erantzuneman odugu, baina okay. enda biziko pausoa entzutea. Ederkia hasier e, gomendi horrekin geldituko gara gu. Ederki asko oso gustura entzun zaitugu vale, eta vale. beraz gomendio egiten dugu ere bi har e, kulturgunean dagoen hitzaldi horretara joateko haser sesma 1000 eskert gurean izateagatik vale, vale. eta urengor arte. E, vale ni es que era grape